Basier die een wat alles waarneem. Albasir is daar die wees, wat sy dinaarse toestande en optrede waarneem. Albasir sien alles, al is dit fijn en klein. So kan hy die loop van een swart meer op een donker nacht, op een swart klip sien. En hy kan sien wat onder die sieve aardes is, net soos hy kan sien wat boe die sieve jimmele is hy sien die vloei van kos in die ledemate, en hy sien die witheid van die aarde paie duidelik. Hy sien die bedrog van die oe, wat van die hoeke af plaas vind, en hy sien ook die wie hulle oorol. Die sig van Albasir is perfect, hy het nie oonoodig om te sien. Sy sig omsluit elke atoom in die heel al, in so perfek dat dit onmoontlik is om te verbeter of te versterk